A motorház reszketve zörömbölt. Irén nézte a holám felett előre görnyedő fejet. Gyilkos? Megborzongott ettől a gondolattól. Nyugodtan tanulmányozta az arcát, mert a sofőr egy pillanatra sem fordult oldalra. Sima, értelmes homlok, szép nagy szemek és egy állandó arc kifejezés a dac és a szomorúság vegyülékéből. Lászióta, halászki kötőjének elszólt házai suhantak el mellettük. A másik autó jóval megelőzte őket. Miután elhagyták Kant, Trimóci autója végképp eltűnt előlük. Csodálom, hogy Trimóci úgy elhagy bennünket, mondta Idén kisé bosszusan. A mi kocsink nem rosszabb ennyivel. Udvariasságból engedtem előre őket, válaszolta Roger. Hamarabb leszünk Nidzában. És gázt adott. Az autó neki szaladt. Mire kiértek a szabad országútra, Sándor egyre fokozta a sebességet. Egy fél óra múlva a távolban feltűnt trimóci kocsia, de a báró észrevette a nyomába száguldó autót és szintén rákapcsolt. Sándor nem fokozta hirtelen a tempót. A sebességmérő mutatója lassan átlengett a hatvanason, a hetvenes felé rezgett. A legközelebbi kanyarodónál ismét feltűnt távolból a sportkocsi, és a mutató 75 libellát. Irén az eltűnő fák váltakozásából látta, hogy szédítően rohannak, és mikor a mutató 70 és 80 közéért, azt mondta halkan: lassítson. Előbb leszünk Nidzában, mondta Sándor, azután előrehajolt, és a motor felberregett a frissen adott gáztól. A fák, a csónakok, a bokrok kivehetetlen kontúrokkal rohantak el mellettük, és a kanyarban tacára hirtelen leszorított lábféknek a kocsifara nagy félkörben megcsúszolott a sebességtől, majd miután engedett a lábfék, harsóga vágtattak bele az új egyenesbe. – Elég, lassítson! – kiáltotta bele Irén a süvöltésbe, és ilyetten látta, hogy a mutató átlüktet a kilencvenesen. – Valahonnan egy nyers hang szólt. Hallgasson! Minden cselekvő energiája elhagyta a lányt, és a táj egymásba folyva süvöltve rohant el a füle mellett. Egy tized másodpercre autóban álló rémült emberek tűntek el mellette integetve, kiáltozva. Csak sejtette, hogy trimóciék. Fel akart emelkedni, de szörnyű erő vágta zúgva vissza az ülésre, és siránkozva sikoltozott. Álljon meg! Álljon meg! Oldal magát a sofőr karjaira, de ez, mint egy darab élettelen vas, olyan szilárdan tapadta volánra. Ezer repesztő hang fúródott harsogva a fülébe, az autó pedig minden ízében rezekve vágott egy távoli fénykáosz felé. Elájult. Mikor magához tért, szép lassú tempóba döcögött az autó a pálmák és ívlámpák mentén a Nizzai plázon. A promenárdizán glézen veszteglő autók mellé ők is glédába kanyarodtak. Sándor leugrott és udvariasan kinyitotta az ajtót.